Tér, idő a Tudományvilága a Kosot Rádióban. Ij és Gyula, óda egy krumpli földhöz. Ülnek, költenek, száz meg száz ezer burgonyabokor ül, feszeng, figyel. Az útig el és föl a házfalig száz ezer kotlós költi fiait. Micsoda rend és milyen buzgalom. Milyen nyugalom a tojásokon, és bizalom az ólban, s a magas udvarban, s benned égi szép kakas. Repülőzú, nem repben egy fel, a kutya is csak A magyar ember mindig is szerette a földet. Ez lehet az egyik alapja annak, hogy idehaza világszinten is kiemelkedően jó minőségű talajaink vannak és hogy a termőföldjeink lassabb ütemben fogynak, mint a bolygósok részén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Folytatjuk tegnapi adásunkat, a világszerte egyre nagyobb gondot okozó, globális ökológiai és gazdasági problémává dúzzat talajpusztulásról. Ugye ami most ez egyik legnagyobb probléma az az, hogy bizonyos területeken már kifeszítettük a határokat. Németh Tamás akadémikust hallják. Elég kína india gondolni, ahol nagy a népesség arány. Ott már szinte minden olyan hektárt használnak, ami alkalmas használni. Nagyon sok helyen olyan technikákat alkalmaznak, hogy évente kétszer vagy háromszor is lehessen aratni. A legnagyobb ilyen természetes tartalékok, azok úgy Dél-Amerika környékén vannak Argentinában, Brazíliában. Még most nem az a gondolok, hanem ha csak kimondottan arra a területre, ami alkalmas mezőgazaságra, ott vannak a tartalékok pluszba még, pont ezek miatt a változások miatt, ami egyébként, hogy egyrészt a természetes élőhelyeknek a változását is jelenti, másrészt pedig a globális fejemlegedés miatt is természetesen megváltoznak a körülmények. Tehát a talaj az egy élő rendszer. Ez egy háromfázisú rendszer, ugye van sziládrésze, van víz, van benne levegő, van talajélet, ez akkor tud rendesen működni, hogy ezeknek a feltételei megvannak. Ha valamelyik megbojdul, tehát például szárazság jön, és nem úgy állnak ho vannak szorítva, hogy művelyék a területeket, akkor hihetetlen mértékű talajfogyás történhet. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódik, ez a savattagosodás jelentőséget. Tehát néha lehet látni ilyen műholdfelvételeken, hogy a kínának egy jelentős részét szint a homok biharfedibe, vagy ugye mi is szoktunk kapni néha a Szaharából is, amikor kocsikon lehet látni meg a házakon, az udvarokon, a ilyen piros port, az a szaharai homoknak a felérkezését. Tehát egy csomó olyan dolog van a természetben is, ami ezt elősegít, hogy erre nem figyelünk oda a használó szempontból, akkor itt komoly problémák. Tesszük. Tegnapi adásunkban hallhattak arról, hogy a víz, a szél vagy a földek vegyszerezése milyen mértékben teszi teljesen tönkre, vagy alig használhatóvá talajainkat világszerte. Az iparosodott országokban az is nagy gondot okoz, hogy egyre nagyobb területeket építünk be. A rendszerváltás környékén, tehát 90 környékén még 50-51 százalékban szántó területen rendelkezett az ország, ez most már 50 kal leesett. Német Németh Tamás. Ami ennél is nagyobb probléma az az, hogy a mivelésből kivont terület, ez egy ilyen kategória, amit arra használnak ami utak, meg városok, Egyebek ez akkor olyan 6,7% volt, most már majdnem 17%. Tehát igaziból a vesztesség, az nem mind a szántó területre érintette, de mint az ország területét, egy jó 10%-nyi területet építettünk be, ami lehet, hogy kellett. Én nem vagyok benne biztos, hogy kellett, mert azért meg lehetett volna más formában is, de hogy nem teljesen átgondoltan történt, az biztos. És itt van az embernek a dilemája állandóan, hogy mi az a szint, ameddig beleszólhat, mert ha csak természettudomány lenne, akkor nagyon keményen meg tudnánk fogalmazni azokat a feltételeket, hogy mit kell tenni, Mert itt emberek is élnek, tehát bent van a társadalom, azért meg is kell élni, van, van a gazdaság, tehát ennek a hármasnak az egységét kellene nézni. Amikor beszéltem erről, hogy 6%-ra felugrott 16%-ra a terület, mindenki azt mondta, hogy én fejlődés ellenes vagyok, amikor ezt így kivetítettem, nem, én hülyeségeellenes vagyok, tehát Mindaz a fejlesztés, ami megtörtént, arra szükség van valószínűleg, de nem biztos, hogy bódévárosokat kell építeni, mondjuk Fehérvár környékén, ha elmegy a cég, akkor építenek egy újat. Erre egy jó példa volt még annak idején, amikor a kabai cukorgyár épült, hogy azt Csárnoziumra építették, ami a legjobb magyarországi tolaj, Ha odé viszik 30 méterre, akkor meg egy rosszabb minőségű tolajra épült van, de nem tették meg, és már nincs is meg a cukorgyár. De most is. Egy-egy beruházásnál vagy építkezésnél, majdnem az utolsó szempont az, hogy értékes, nem értékes. Én annak ideja megkérdeztem a M1-es autópálya mellett építettek benzinkutat, utat, hogy miért nem viszik odébb 30 méter, hát szikla van itt, meg termétolaj. Mondták, ott nehéz fúrni, meg nehéz ásni. Hát mondom, persze, hogy nehéz, de azért nem biztos, hogy egy jó területet kellene kivonni. Tehát nem ellenzem, hogy úgy Jön, csak nézzük meg azokat a lehetőségeket, hogy hogy kellene. Tehát nem biztos, hogy a legjobb minőségi talajra kell egy gumigyárat építeni lehet, hogyha 200 mélt megyünk, de itt jön be, akkor megint a társadalmi dolog, hogy valószínűleg az volt az önkormányzati az volt a tulajdonába, tehát azért mondom, hogy csak talajtanos szempontból, vagy természettudományi szempontból közelíteni meg az ember, akkor tudna egy csomó választ adni, de én magam is tudom, hogy ez nem százszerekig így működik, mert vannak gazdasági kérdések, és vannak társadalmi kérdések is, de ez még nem írja felül azt, hogy gondolkodnunk kellene rajta, és ha megoldható, akkor valahogy másféleképpen csináljuk. Bűn valamennyiünk anyját szántással megsérteni, vagy megvágni, felszakítani, vagy megkaparni, kést és anyám ölébe döfjem, akkor nem venne többé oda halálom pillanatában. Ássak le, és vessem ki a köveket, kivágjam húsát, és fejtsem ki csontjait, akkor többé nem halhatok be testébe, és nem születhetek újjá. Levágjam a füvet és a szénát, és adjam el, hogy meggazdagodjak rajta, mint a fehérek. Hogy is merészelhetném anyám haját levágni? Ez az indián profita végtelenül tisztelte a talajt. Ám nem kell vadászó gyűjtögető életmódot folytatni azért, hogy a talajaink épségben maradjanak, és fenntarthatóan használjuk azokat. Nagyon fontos szerepe van az iskoláknak, vagy a jó, de hangsúlyozom, a jó, szaktanácsadó cégeknek, mint amelyek Németországban is működnek, ilyen gazdarendszereken belül. Birkás Márta, a Szent István Egyetem tanára beszél. Hogy megismerjék, hogy a talaj mit ér és úgy műveljék, tehát a gazdák fele már jó, rendelkezik azzal a tudással, amely a talajjal kapcsolatos, a másik fele sajnos nem. Tehát nem vizsgálja meg a talajt, hogy szántható-e, és hogy a szántásnak milyen hatásai vannak. Aztán itt van a klíma, hogy szélsőségesebbé vált, ez igaz. Ha a gazda is kárt csinál a talajjal, meg a klíma is veszélyeztetik, képzeljék el, ha ez összeadódik. Tehát a másik az, hogy a humus tartalma ne csökkenjen. És nagyon fontos a szerves tartalom, tehát ez egy óriási veszély, már az Európai Unióban fölismerték, és a szerves anyagfogyasztást az első helyre tették a talajt veszélyeztető tényezők közé. Például az, amikor el akarják. Üzelni, energiának használni a tarló maradványokat. Nem kell a talajtól elrabolni. Tehát a szalma, kukoricaszár, repszaszár kapja meg azt az értéket, hogy az egy talaj tápláló szerves anyagforrás, és nem pedig melléktermék. Ne vigyék el onnan, hanem hagyják ott, és ne a talaj el, felhasználja. Ott helyben így van, így van, így van. Hát Magyarországon, ahol ilyen jó talajok voltak, és még vannak is, talán emlékezem még, milyen volt az idei nyár, nagyon sok hőségnappal teli, na most ahol nem volt takarva a talaj, az kiszáradt, és csak a mostani esők után lehetett művelni, de most meg szalonnása. Aki viszont takarta, mert már aratáskor szecskázta a szalmát, szétszorta, védte, jó művelést csinált. Hát azokat lehetett művelni. És hát most is azt mondom, a tudás mert a tapasztalat, lehet jó a tapasztalat, ha folyamatosan újul. Hát mi ezt szeretnénk egyébként a diákjainknak is elültetni, hogy nagyon-nagyon-nagyon kell tudni a talajt. Raton Lál, az Ohio Egyetem professzora. Vannak olyan térségei bolygónknak, ahol a farmerek kétségbe esettek. Ilyen például a szubszaharai Afrika, ahol a gazdálkodóknak egy, kettő vagy esetleg öt holdjuk van gazdálkodni, leggyakrabban azonban kevesebb, mint egy hektár. Nincs elég pénzük a nyugati műtrágyák alkalmazására, a legjobb módszerek átvételére. Gyakran az öntözési megoldások sem elég fejlettek, és nem férnek hozzá a szerves trágyához a szükséges mennyiségben. Néha az eszközök, gépek elégtelenek a jó földkezeléshez. A tudományos ismeretek arra nézve, hogy mit is kellene tennünk, adottak, ám ezt a tudást a föld bizonyos részein nem alkalmazzák. ennek gazdasági okai vannak? Részben igen. Másrészt pedig az is probléma, hogy a természettudományos ismeretek nem válnak tettek ki. Ehhez politikai tehetség és akarat kell, és jó vezetés. Tehát a tudományos ismereteink tette kialakítása helyi szinten. Erre van szükség, ami társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai kérdés egyaránt. Magyar Természettudományi Múzeum Baros utcai épületében vagyunk. Itt két szobában, szekrényekben befőtes üvegek állnak. Minden befőttes kis üvegfiolák vannak. Vattával van bedugaszolva a tetejük? Igen, vattával. Valamilyen folyadékban állnak ezek a kis talajminták. Ez, ez 75%-os etanol. Tehát alkoholban állnak? Igen, alkoholban állnak. Hogyha mikroszkóp alatt néznénk, akkor látnánk, hogy ez Fiolánként sok száz, esetenként sok ezer egyedet jelent, csak hát ők ennyire aprók. Ön pont egy Dél-Amerikából származó talajmintákat tartalmazó üveget fog a kezében. Itt vannak olyan talajminták esetleg, amik már ma nem létező talajokból vannak? Tehát lehet tudni, hogy ma már ezt az állapotot ott nem találjuk meg? Sajnos ezeknek a mintáknak egy jelentős része ilyen. Dányi László, a talajzoológiai gyűjtemény vezetője. Tehát... Akkoriban például az esőerdőnek a széléhez közelebbi részeket jelentették, de emellett még akkor természetes, elsődleges élőhelyfoltok voltak. Ezeken a helyeken sajnos ma már jelentős részben mezőgazdasági területeket vagy településeket találunk. Tehát ami önöknek itt van, az egy nagyon nagy kincs. Így van. Ez egy világviszonylatban is kiemelkedő gyűjtemény, és az előbb elmondottak alapján pótolhatatlan, tehát egyszerűen nincs már arra lehetőség, hogy ugyanonnan egy ugyanilyen mintát bárki is gyűjthessen. Sajnos valószínűleg fajoknak a százai ma már csak ezekben az üvegekben őrződnek meg az egész világon, és természetes élőhelyükről pedig valószínűleg ki is pusztultak. A szomszédszobában vannak a magyarországi talajok? Igen. Akkor menjünk odát nézzük meg. Ez is több szekrény foglal el. Van itt olyan mint, amit esetleg megnézhetünk mikroszkóp alatt? Az egész befőttes üveget kivette, és itt fogja kivenni belőle valami kis csipesszel az egész fiolát? Igen, és kijöntöm egy kis csészébe, amiben utána majd jól áttekinthetjük a benne lévő tartalmat. Úgy néz ki az asztal, mint egy kis laboratórium, kis üvegcsék, fiolák, csipeszek. Na, meg is van az egyik minta, és akkor most felkapcsoltam a mikroszkópon a lámpát, ki kell venni a vattagombócot, Kicsit fölrázta ezt az alkoholos oldatot ebben a fiolában, most mit fecskendez bele? Ez ugyanolyan 75%-os alkohol, mint amiben tároljuk az anyagot, csak hogy kiöblítsem a fiolát, mert látszik az oldalára még egész sok állat kitapadt. Egy nagyobb bacska petriczészébe beleöntötte, betolja a mikroszkóp alá, belenézek, egész sok mindent látok, van lábuk. Van, aminek ilyen kis csápja is van. Sőt, egy jelentős részüknek még ugróvillája is van. Ez azt jelenti, hogy a potrohámban egy eredetileg végtagokból, tehát úgy tetszik, lábakból módosult, de összenőtt ugróvillája, egy speciális készüléke, amivel el tud ugrani. Igen, tényleg elég hosszú, és villa alakú. Van hat lába, ha jól látom. Ezek a kis állatkák, amelyek néhány milliméteresek. Itt a mikroszkóp alatt jól látszik, de alapvetően szabad szemmel nem lehet kivenni. Inkább csak azt látszik, hogy valami úszikott az alkohol, ők mit csinálnak a talajban? Például a korhadék kevésükkel a lebontásban jelentős szerepük van, vannak köztük ragadozóak is. Egy-két olyan fajukat is ismerjük, ami akár kártevő is lehet haszonnövényeken is, tehát kifejezetten növényevők is vannak közöttük és egy jelentős részük az pedig gombahifákat szívogat, illetve rákcsál. Illetve egy nagyon fontos szerepük még a talajban, a növényekkel kapcsolatosan, és hát a mezőgazdasági szempontokat nézve is, hogy az úgynevezett mikorrizagombákat eszik egyrészt. Ezek a gombák ugyebár azok a gombák, amik a mi növényeinknek a gyökerén is, Többnek legalábbis élnek, és valamilyen módon segítik ezeknek a növényeknek a tápanyag felvételét a talajból. Illetve amit még tudni lehet, hogy nagyon fontos abban is, hogy egyáltalán ezeket a gombákat eljutassák a növények gyökereire. Az MR1 Kossuth Rádió hírműsora arhív felvételt hallanak 15 óra a nap legfontosabb híreivel itt a délutáni Krónika Jó napot kívánok a mikrofonnál Rábai Balázs Katasztrófa helyzet Devecser térségében, ahol átszakadt a közeli tímföldgyár Vörösi Szap tározója Van, ahol két méter magasan hömpölyög az iszap Egyelőről a személyeknek a menekítése, van folyamatban életve a személyeknek a felkutatása 45-en lakóingatnak is érintette ez a dolog a tűzoltók jelenleg is menekítik az embereket a 700 ezer köbméter... Így kezdődött rádiónk első híradása azok van, után, hogy öt évvel ménye ezelőtt ménye átszakadt az ajkai tímföldgyárt tározója, és egy millió köbméter marózagy zúdult három településre. Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája felbecsülhetetlen károkat okozott. Az erősen maró lúg nem csak emberek életét tettetünkre, hanem a talajokat is. Szinte lehetetlen ott a rehabilitáció, ahol erózió még bement, mert visszatelepíteni az elhordott talajt nem lehetséges. Rajkai Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia talajtani és agrokémiai intézetének talajtani osztályvezetője. Azokon a helyeken, ahol talaj történt, ott viszont a rehabilitációnak van lehetősége. Emlékezzünk például a Vörös Iszap katasztrófára ott a úgynevezett fitoremediáció módszerét alkalmazzák, vagyis energiaerdőt ültetvényeket telepítettek, pont azért, hogy azokon a területeken, ahol a szennyezés megtörtént, és a mezőgazdasági termelés nem biztonságos, a közben levő időben a talajban került káros anyagokat az energianövények fölvételével és égetésével lehet visszaállítani. Vannak egyéb talajszennyezés Sokszor történnek haváriák, vagyis olajvezetékek meghibásodása, olajömlés a talajra, talán nyilvánvaló, hogy ahol benzinkutak vannak, a benzintartályok egy idő után szivárognak, és a talajt a környezetben szennyezik. Természetesen nagy gondossággal a szennyezés ellenőrzik, de ha már egyszer megtörtént, akkor a talaj rehabilitációja azt teszi szükségessé, hogy ezeket a nem talajba illő anyagokat onnan el kell távolítani. Ennek is megvannak a kialakult módszerei, például egyik ilyen módszer a olajszennyezések mikrobiológiai rehabilitációja. Vannak olyan mikroszervezetek ugyanis, amelyek az olajszármazékokból vesznek föl energiát, tehát azokat bontják, és így a rehabilitáció a megfelelő kezeléssel megoldható. Markoló dolgozik a Rákospatak mentén, a főváros tizedik kerületében. A keresztúriót körülélők évekig szívták be azt az erősen mérgező, maró, fekete füstöt, ami a lopott kábelek égetése során kőbánya ma már természetvédelmi oltalmat élvező területén. A kábelégetéseket sikerült megszüntetni, azonban a toxikus szennyezés két nagy területen is élő halottá változtatta a talajokat. Az egyik ilyen foltot ezekben a hetekben tisztították meg. A munkálatok elkezdésekor Bajor Zoltán természetvédelmi szakemberrel sétáltunk ki a Patakpartra. Bajom milyen mély lehet ez a fertőzött föld? Ahol sokkal több ideje égetnek már kábelt, vagy talán a közelmúltig mondhatjuk, hogy égettek kábelt itt, ott olyan 50-60 centis mélységig hatol ez a szennyezett talaj. Azokon a részeken, ahol a rákospataknak a kiépített töltés oldala található, ott nagyjából 30-40 is lehet a legvastagabb részeken ez a szennyezett réteg, de elsősorban azért, mert a csapadék szépen lassan belemossa a rákospatakba ezt a szennyező anyagot, és a töltés oldalon folyamatosan. Elvékonyodik ez az anyag. Sajnos viszont a közelmúlt ez folyamatosan újra utánpótlást kapott. Az ember azt gondolná, hogy ezen a szennyezett talajon korom fekete és kisebb darabokat lehet benne látni, hát itt aztán soha többet semmi nem fog nőni. Ez így is van, ha ezt itt hagynánk, akkor ez a terület hosszú évtizedekig tovább szennyezni a területet. Gyakorlatilag látható, hogy ott, ahol a szennyező anyag nagy vastagságban borítja a talajfelszínt, az eredeti talajfelszíntot, nagyon hirtelen véget ér a növényz. A növényzetnek éles határvonala van, ugyanis ezen semmi nem képes megélni. A kábelégetések főhelyszíne a pataktól távolabb esett. A felsőrákosi rétek természetvédelmi területnek a közepében vagyunk. Látszik innen egy átjátszószlop a földi repérnek, és a másik irányból azért hallatszódik a keresztúri út felől a város zaja. Itt van egy kis ösvény, amin lehet sétálni. Látunk néhány fűzfát, nyárfát, nagyon magas a és van a közepén egy kisebb gödör. Látszik, hogy itt olyan puhább a talaj, mint ahogy eddig besétáltunk. Innen szállítottak el valami elképesztő mennyiségű mérgező égetett hulladékkal szennyezett földet. 250 köbméternél állt meg a kitermelés a tavalyi év során. Elég nagy gépekkel, eszközparkkal kellett ide fölvonulni. Most már lehet látni, hogy a munka elvégződött, és szépen lassan visszahódítja a természet a területet. Ez a 80 négyzetméter, amit itt helyreállítottak, utána kapott egy nagy adag földet. Ezen a területen nem került visszatöltésre termőtalaj, ugyanis itt egy vizes élőhelynek közvetlen közelében vagyunk. Ezen a részen ez a homokos felszín volt az eredeti és erre került rá. Az égés termék, amit innen el kellett szállítani, a homok felszín, így hogyha felszíre kerül már, az már itt teljesen elegendő a természetnek. Önöknek nem is kell ezt hozzányúlni, hagyják, hogy itt magától regenerálódjon a talaj. A természetnek legtöbbször az a jó, hogyha magára hagyják, és hagyják úgy visszatelepülni az ősonos növényvilágot és a hozzá kapcsolódó faunát, hogyha nem avatkozik bele az ember. Vannak olyan területek persze, és olyan helyzetek, amikor káros emberi hatásokat kell tompítani, de ezen a területen, tulajdonképpen a kaszáláson és az odafigyelésen kívül más nem igényel a terület. Az égés termék elkerült innen, és innentől kezdve látszódik, hogy a korábban teljesen kopár és koronfekete talajfelszíne talajfelszín, ami egyáltalán nem volt alkalmas növények megtelepedésére, semmilyen növényt nem lehetett itt találni. Most már teljesen más képet mutat, még akkor is, hogyha elsődlegesen gyomtársulásokra jellemző fajok vannak itt. De már megjelenik mondjuk a nagyúti fűk, különböző pázsit fűfélék, amik viszont szépen lassan majd kolonizálni fogják a területet, tehát belakják, és ezeket a pionírfajokat szépen kiszorítják néhány év alatt már egészen komoly regenerálódásnak lehetünk majd szemtanúi. Azt mondják, hogy ha az ember tönkre tesz egy területet, akkor lassan regenerálódik. Itt mégis azért látványos javulás van. Persze látni itt invazív növényeket, amelyeknek nem itt van a helyük. Ez egyébként az általános, hogy amikor van egy ilyen tájsebb, akkor a parlagfű, a kanadai aranyvesző, vagy a betyárkóró itt, meg ők könnyebben megtelepednek. Egy bolygatott felszín az mindig alkalmas az özönfajoknak, az özönnövényeknek a megtelepedésére. Az érdekes, hogy itt a területen a nagy nyílt felszínen és viszonylag kevés a fajoknak a térhódítása, És úgy látszik, hogy ez annyira nem is indul be itt ezen a részen. Ez lehet, hogy a vízhatásnak köszönhető most is mellett tünk, hogy a van, ami több faj a parlagfű a kanadai aranyvessző nem annyira kedvel. Hát ez azért segíti a, az ösztönös fajoknak a az egyenlnagyobb tér de tény hogy ezek a tájsebek a tájidegen fajoknak eléggé komolyan kedveznek. Itt viszont az a jó, hogy a környéken eléggé közel vannak azok a természetközeli gyepek, kaszálók, ahol a növényállomány jó faj összetételű. Innen nagyon gyorsan a magkészletünknek köszönhetően vissza tudnak jönni ide a fajok, és látható, hogy a pázsit fűfélék eléggé szép számmal kezdnek itt teret hódítani, ezek aztán itt fognak már magot szórni, és egyre nagyobb területet fognak majd visszahódítani. Tehát ilyen kis tájsebb esetében általában nagyon gyors a regeneráció. Kedves hallgatóink! A téridő mai adásában az életünk alapját képező talajok globális pusztulásáról beszélgettünk. Ezt az adást ma 23 óra 36 perckor megismételjük, de visszahallgathatják a médiaklik.hu weboldalról is, illetve androidos telefonon az ingyenesen letölthető hangtár alkalmazással. Technikus kollégáim, Táncos Tamás és Rosszborazoltán, Zoltán, valamint Varga János és Obulányi Zsóka nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Vánsági Éva. Viszont hallásra!